Емма Джейн Остін Книга 3, розділ 12 Тільки тепер, коли над нею нависла загроза втрати, Емма збагнула, наскільки великою мірою її щастя залежало від того, що для містера Нетлі вона була першою Першою щодо зацікавленості її справами, першою за симпатіями Будучи задоволеною з цього і вважаючи таке ставлення за належне, вона насолоджувалася ним не надто при цьому замислюючись. І тільки вжахнувшись, що її хтось може витіснити, збагнула вона всю невимовну важливість цієї ролі, яку містер Нетлі відігравав у її житті. Довго, дуже довго почувалася вона першою, бо за відсутності близьких родичів жіночої статі лише Ізабелла могла змагатися з нею за його увагу. Але вона знала міру його любові і поваги до Ізабелли. Усі ці роки була вона для нього першою. Це була незаслужена першість, вона часто бувала недбалою або противною, нехтувала його порадами чи навіть навмисне задерикувато суперечила йому, не усвідомлюючи навіть і половину його чеснот. Сварилася з ним, бо він не хотів миритися з її хибними судженнями чи знайомством. Але все ж таки і сімейної прихильності та через звичку, а також від широти й шляхетності своєї натури. Він завжди любив її. І з її дорослішанням, як ніхто інший, намагався справити на неї позитивний вплив. Турбувався, щоб вона чинила правильно. Вона знала, що попри всі її недоліки, він душі в ній не чує, що вона дорога для нього, а може навіть дуже дорога. Та Ема не могла тішитися тими слабкими відгуками надії, що з'явились у неї в цей момент. То нехай Гаррі Сміт сподівається на те, що вона єдина є гідною палкого кохання містера Найтлі. Вона ж не могла собі дозволити такі фантазування. Ема не могла лестити собі думкою про безрозсудність почуттів містера Найтлі до неї. Недавно вона отримала ще один доказ їх безпристрасності і раціональності. Яке неприємне враження справла на нього її поведінка щодо міс Бейтс. Як різко, як суворо вишпитив він її з цього приводу. Не надто суворо, щоб образити, але нато різко, щоби припустити, що за цим ховалося якесь інше почуття, крім невблаганної справедливості та вимогливої доброзичливості. Тож вона не мала надії, нічого, що заслуговувало б назватися надією, що до неї плекатимуть те почуття, про яке йдеться. Та одну надію вона все ж таки мала. Часом сильно, часом слабку. А може Гарріат обманює себе? Може, вона перебільшує його почуття до себе? Нехай би отак воно й було. Нехай би й вона лишилася ні з чим. Аби тільки містер Найтлі заради свого ж блага на все життя лишився одинаком. Коли б вона і справді була в цьому впевнена, в тому, що він ніколи не ожениться, то це б, як їй здалося, цілком би її вдовольнило. Нехай для неї, де її батька, і для всього світу він залишиться тим самим містером Найтлі, що й завжди. Нехай між Донвелом і Гартфілдом лишатимуться ті ж самі дорогоцінні стосунки дружби і довіри. Тоді її спокою і щастю нічого не загрожуватиме. Мабуть, заміжя це не для неї. Воно було б несумісним з її обов'язком по відношенню до батька, з почуттями до нього. Ніщо не має розлучити її з батьком. Вона не вийде заміж, навіть якщо її руки попросить сам містер Найтлі. Усім серцем своїм Емма бажала Гарріт невдачі і сподівалася, що коли знову побачить їх разом, то принаймні отримає змогу оцінити її шанси на успіх. Тож віднині вона має спостерігати за ними якомога пильніше. Щоправда, вона так нещасливо обманулася, навіть у тому, що досі бачила на власні очі, що вже була непевна, а чи не помилиться вона і тепер? Повернення містера Найтлі очікували найближчим часом. Незабаром вона зможе випробувати свою спостережливість. І це жахливе «незабаром» прийде ще швидше, якщо її побоювання виявляться правильними. А До того часу вона твердо вирішила уникати зустрічей з Гарієт. Подальше обговорення цієї теми не пішло б на користь ні їм обом, ні самій темі. Вона вирішила ні в чому не переконуватися, доки є можливість сумніватись, Однак не мала права заперечувати ту впевненість, яку відчувала Гарріт. Подальші розмови спричинилися б тільки до роздратування. Тому Ема написала їй листа, де твердо, хоча й вічливо, попрохала поки що не приходити до Гартфілда. Наполягаючи на власній переконаності, що краще було б уникати розмов на певну тему. Їй висловлюючи сподівання, що коли через декілька днів вони зможуть зустрітися знову, Якщо їм не доведеться зустрітися раніше у компанії, бо вона була проти лише зустрічей тететет, то вони поводитимуться так, наче зовсім забули про вчорашню розмову. Гарріат скорилася, погодилась і висловила вдячність. Щойно це питання було вирішено, як прийшла гостя і дещо відірвала Емму від думок про одне і те ж, що поглинали її у вісні чи наяву протягом останньої доби. Це була місіс Вестон. Вона навідувалася до своєї майбутньої невістки і зайшла до Гартфілда на зворотному шляху. Тим самим виконала свій обов'язок перед Емою і зробила собі приємність. А заодно і розповіла подробиці такої цікавої зустрічі. До помешкання місіс Бейтс її супроводжував містер Вестон, який зі своєю ролью впорався винятково добре. Потім вона запросила міс Ферфакс на прогулянку, під час якої довідалася про набагато більше новин. До того ж, про набагато більше новин приємних, аніж це було можливо протягом тих 15 хвилин, що вони провели в передпокої, почуваючись дуже ніяково і незручно. Це було Еммі не надто цікаво. Тому вона щосиле намагалася зобразити зацікавленість, слухаючи розповідь своєї подруги. Місіс Вестон, вирушаючи в гості, дуже сильно хвилювалася. Спочатку вона взагалі не хотіла йти, доки не росте слушна нагода, і натомість збиралася просто написати міс Ферфакс листа і на деякий час відкласти цю урочисту процедуру відвідин, доки містер Черчилль не звикнеться з розголошенням таємниці заручень. До того ж, зваживши на всі обставини, вона дійшла висновку, що про цей візит неодмінно дізнаються. Але містер Вестон мав іншу думку – Йому кортіло якомога швидше виявити свою повагу до місць Бейтс і її родини І він вважав, що ніяких підозр не виникне А якщо вони і виникнуть, то це не матиме великого значення Бо подібні речі, зазначив він, врешті-решт неодмінно стають відомими Ема всміхнулася і подумала, що містер Вестон мав усі підстави так казати Коротше кажучи, вони прибули з візитом і він явно викликав у Джейн розгубленість і сум'яття. Від хвилювання вона й слова не могла мовити. Всім своїм виглядом і поведінкою, демонструючи, як сильно страждає від ніяковості. Тиха, душевна радість старої господині, бурхливий захват її дочки, яка від радості говорила менше, ніж звичайно, все це являло собою надзвичайно приємну і навіть зворушливу сцену. У своєму щасті вони заслуговували на всіляку повагу, вони були настільки безкорисливі в кожному своєму почутті, настільки мало турбувалися про себе, настільки багато про Джейн та інших, що неможливо було не відчувати до них співчуття і симпатії. Хвороба міс Ферфакс дала місіс Вестон слушний привід запросити Джейн на прогулянку. Спочатку та не схотіла і відповіла відмовою, але потім, після умовлянь, погодилася. Своїм ненав'язливим заохоченням місіс Вестон змогла подолати розгубленість і ніяковість міс Ферфакс і схилила її до розмови на дуже важливу тему. Спочатку з боку Джейн пролунали неодмінні вибачення за позірно неввічливе мовчання в перші хвилини візиту і найпалкіші висловлення поваги, яку вона завжди мала до неї та містера Вестона. Після того, як скінчилися ці виливи почуттів, вони багато говорили про нинішнє та майбутнє заручень. Місіс Вестон була переконана, що ця бесіда принесла їй співрозмовниці величезне полегшення. Бо та надто довго отримала все це в собі. Вона була дуже задоволена тим, що Ферфакс сказала з цього приводу. Вона схвильовано розповідала про ті страждання, що їй довелося пережити протягом багатомісячного приховування правди, продовжила місіс Вестон. Таким було одне з її вражень. «Не скажу, що відтоді, як ми заручилися, я не мала щасливих моментів. Але я з певністю можу твердити, що з тих пір мені не пощастило мати хоч одну спокійну годину». Тремтячі уста, з яких злетіли ці слова, Еммо були найкращим свідченням правдивості сказаного. І я відчула це всім своїм серцем. «Бідолашна», – мовила Емма. «Значить, вона вважає, що вчинила недобре» погодившись на таємні заручини. «Недобре. Мабуть, ніхто не здатен докоряти їй так, як докоряє собі вона сама». «Наслідком, – сказала Джейн, – стали мої безкінечні страждання і по заслузі. Але незважаючи на все те покарання, до якого призводить погана поведінка, остання все одно не стає менш поганою. Страждання не загладжує вину. Всі ми не без гріха. Я чинила всупереч усім своїм поняттям про добро і престойність, і моя совість каже мені, що я не заслужила на той сприятливий поворот подій, на ту доброту, якою мене зараз оточили. Не думайте, пані, продовжила вона, що я чинила не по правді, тому що мене так навчили. Нехай у вас не виникне жодного сумніву щодо моральних принципів чи дбайливості друзів, що мене виховали. Це була суто моя помилка. І я наполегливо запевняю вас, що попри пом'якшувальний вплив обставин, в яких я опинилась, я й досі страшенно боюся розповідати цю історію полковнику Кембелу. Бідолашна, знову повторила Емма. Значить, вона його кохає всім своїм серцем. Коли б не кохала, то ніколи б не погодилася на таємні заручини. Її почуття взяло гору над здоровим глуздом. Так, я не маю ніяких сумнівів, що вона до нестями кохає його. Боюсь, продовжила Емма що я часто посилювала її страждання. З вашого боку, Серденько, це робилося зовсім ненавмисне, але щось подібне вона мабуть таки мала на думці, коли посилалася на непорозуміння, про які нам натякав Френк. Одним із цілком природних наслідків тієї халепи, яку вона на себе накликала, як сказала сама Джейн, було те, що вона стала поводитися нерозважливо. Усвідомлення того, що вона вчинила неправильно, зробили її вразливою до численних негараздів, прискіпливою і дратівливою такою мірою, що це для нього не могло не стати і стало просто нестерпним. «Я перестала брати до уваги, – сказала вона, хоча мусила брати особливості його вдачі та його настрою, його завжди піднесеного настрою, тієї веселості, тієї грайливості, котрі під будь-яких інших обставинах завжди справляли б на мене таке ж чарівливе враження, яке вони справили на мене на початку нашого знайомства. Потім вона говорила про вас, про ту велику доброту, що ви її виявили під час її хвороби, а опісля промовисто почервоніла і попрохала мене при нагоді подякувати вам за всі ваші добрі наміри та вашу доброту. І я сама теж вам невимовно вдячна за це». Їй було соромно, що вона так і не віддала вам належне за вашу доброту. «Коли б я не знала, що зараз вона щаслива людина, – мовила Емма серйозним тоном, – а зараз вона безперечно почувається щасливою, попри деякі докори сумління, – я б не прийняла їй подяки, бо, господи, місіс Вестон, якщо порівняти все те добро та зло, що я вчинила міс Ферфакс, то останнє в'явно переважає». «Гаразд». Беручи себе в руки, намагаючись виглядати байорішою. Все це в минулому. І все це треба забути. Я дуже вам вдячна, що ви розповіли мені такі цікаві подробиці. Вони виставляють Джейн Ферфакс у надзвичайно вигідному світлі. Я певна, що вона є доброю людиною. І сподіваюся, що буде дуже щасливою людиною. Це надзвичайно доречно, що з його боку буде багатство матеріальне, а з її боку – духовне. Такий висновок місіс Вестон не могла залишити без відповіді. Вона була гарною думки про Френка майже у всіх відношеннях. До того ж, дуже його любила. І тому із завзяттям заходилася захищати. Вона говорила дуже переконливо і дуже емоційно. Але цього було замало, щоби привернути увагу Емми. Та вже полинула уявою до Брансквік-сквер, в Донвел і припинила докладати зусилля, щоб прислухатися. А коли місіс Вестон закінчила свою промову фразою «Ми ще не отримала листа, на який так чекаємо, та, сподіваємось, отримати невдовзі». Їй довелося трохи замислитись, а потім відповісти нам маня, бо вона так і не змогла второпати, про який лист йшлося. «Еммочко, з вами все, гаразд?» – несподівано запитала їй місіс Вестон. Оу, я почуваюся прекрасно. Я завжди почуваюся добре, ви ж знаєте». Неодмінно сповістіть мене про зміст листа, як тільки його отримаєте. Розповідь місіс Вестон дала Емі нову поживу для подальших неприємних роздумів, посиливши співчуття і відчуття провини за ту несправедливість, яку вона вчинила міс Ферфакс. Ема гірко жалкувала, що не прагнула тісніших стосунків із нею, і почервоніла від сорому за те почуття заздрості, котре безперечно було певною мірою цьому причиною. Коли б вона, як і містер Найтлі, прагнула виявити їй ту повагу, на яку Джейн безперечно заслуговувала, коли б спробувала краще її знати, коли б зробила свій крок до дружніх стосунків, коли б намагалась її, а не Гарріет Сміт, зробити своєю подругою, то їй навряд чи довелося б так мучитись. За своїм віком, здібностями та освітою Джен прекрасно годилась їй у приятельки і була б дуже вдячною, коли б нею стала. А хто така була Гарріет Сміт? Якщо навіть припустити, що вони ніколи б не стали близькими подругами, і Джен ніколи б не довірила їй цю важливу таємницю, все одно, якби вона знала її як слід і могла б знати, то у неї ніколи б не виникло отих ідіотських підозр стосовно непристойного зв'язку з містером Діксоном які вона не тільки по-дурному вигадала і затаїла в собі, але й так непростимо розголосила. Ема боялася, що через легкодумство та легковажність Френка Черчилля ці негарні підозри могли завдати значної шкоди делікатній натурі Джейн Ферфакс. Ема була впевнена, що вона була найгіршим з усіх джерел зла, що оточували останню з часу її прибуття до Гайбері. Мабуть, вона була для неї постійним – і незмінним ворогом. Коли вони сходилися у трьох, то Ема безліч разів неодмінно встромляла ножа образ у її почуття, і поїздка до боксхіла була, мабуть, тією мукою, яку їй уже несила було терпіти. Дуже довгим і сумним був вечір того дня в Гартфілді. Погода додавала поганого настрою, почався холодний дощ і буревій, і ніщо не нагадувало про липень, окрім зелених дерев та кущів із яких вітер, немов той грабіжник, зривав листя, та по літньому довго дня, завдяки якому лише довше було видно ці неприємні для ока картини. Через погоду в містера Вудхауса погіршився настрій, і тільки невпинна увага з боку його дочки допомагала підтримувати його у більш-менш терпимому стані. Причому ніколи раніше це не коштувало їй таких значних зусиль. Це нагадало Емі, як вони вперше сиділи і сумували вдвох у той вечір, коли місіс Вестон вийшла заміж. Але того разу, незабаром після чаювання, до них зайшов містер Недлі і розвіяв увесь їхній сум. Який жаль. Але незабаром таким захоплюючим доказом привабливості Гарфілда, як цей візит, може настати край. Намальована нею в той час картина «Настання зими» виявилася хибною. Друзі не покинули їх, задоволені розваг не поменшало. А тепер Ема боялася, що її нинішні неприємні перечуття неодмінно збудуться. Але перспектива, що відкрилася перед нею зараз, була такою загрозливою, що перетворилася майже на реальність, і не було в ній жодного просвідку. Якщо в колії друзів станеться все, що намічалося, то Гартфілд майже обезлюдніє. А їй тільки залишиться, щоб втішати свого батька спогадами про втрачене щастя. Дитину, якій судилося народитись у рендлозі, любитимуть сильніше, ніж її, і серце та час місіс Вестон будуть цілковито зайняті нею. Тому місіс Вестон вони майже не бачитимуть, і її чоловіка, мабуть, також. Френк Черчилль до них більше не повернеться, та міс Ферфакс, як цілком резонно можна припустити. Незабаром поки на Гайбері. Вони поберуться і оселяться або в Венскомі, або десь поруч. Все, що було гарного, зникне. А якщо до цих втрат додасться чи втрата донвола, то що тоді залишиться від веселого і розумного товариства, що її оточувало? Містер Найтлі більше не приходитиме до них, аби приємно провести вечір. Хіба без цього можна буде обійтись? А якщо вони втратять його через Гар'єт, якщо виявиться, що він у її товаристві знайшов усе, що йому потрібно, якщо Гар'єт стане обраницею, найсердачнішим другом, дружиною, в особі якої він знайде всі мислимі і земні блага, то чи не я тритиме Емману душу ще сильніше постійна згадка про те, що все це було її власним витвором? Дійшовши у своїх думках до такої кульмінації, Ема аж здригнулася. Потім тяжко зітхнула, підвелась і пройшлася кімнатою. Єдиним джерелом, із якого можна було почерпнути щось хоч віддалено схоже на розраду та спокій, була її тверда рішучість надалі поводитися розважливіше і надія на те, що якою б нецікавою та нудною не була наступна зима, і всі майбутні зими, в порівнянні з минулими, вона зустріне їх уже людиною мудрою. Яка пізнала саму себе, і менш схильною жалкувати з приводу їх минущості. Емма Джейн Остін, Книга 3. Розділ 13. Весь ранок наступного дня погода залишалася приблизно такою ж, як і раніше, і приблизно такими ж залишалася самотність та смуток які, здавалося, запанували в Гартфілді. Але після полудня розгодинилося. Вітер стих, хмари розвіялися, з'явилося сонце. Знову настало літо. Такі переміни завжди сприяють появі бадьорого настрою. Тож Ема вирішила вибратися на прогулянку якомога швидше. Ще ніколи прекрасний краєвид, запахи, відчуття природи, спокійної, лагідної – і, сяючи її після бурі, не були для неї такими привабливими. Ема сподівалася, що безтурботність і спокій природи поволі внесуть безтурботність і спокій у її душу. І як тільки невдовзі після обіду по них зайшов містер Перрі, щоб провести вільну часину з її батьком, вона не стала баритись і швиденько подалася до чагарникових насаджень. Там її настрій поліпшився, думки дещо заспокоїлись, і вона кілька разів пройшлася туди-сюди. Раптом побачила, як через садові ворота війшов містер Найтлі і попрямував до неї. Це була його перша поява після повернення з Лондона. Перед цим вона якраз думала про те, що він перебуває від неї за 16 миль. У неї тільки було часу, щоб якомога швидше взяти себе в руки. Вона мусила бути зібраною і спокійною. Через півхвилини він порівнявся з нею. Вони тихо й стримано привіталися. Ема спитала про їхніх спільних друзів, у них усе було гаразд. Коли він виїхав? Тільки сьогодні вранці. Напевне, він промок під дощем? Так. Як виявилося, він прийшов спеціально, щоби пройтися з нею. Він заглянув до їдальні, пересвідчився, що там не потрібен, і вирішив прогулятися. Їй здалося, що виглядав і розмовляв він не надто бадьоро. Її побоювання підказали їй, що найбільш вірогідна причина полягає в тому, що містер Найтлі поділився своїми планами зі своїм братом і був украй незадоволений тим, як він їх сприйняв. Вони йшли одне біля одного. Він мовчав. Емі здалося, що він часто поглядає на неї, намагаючись якомога повніше побачити її обличчя. І ця думка спричинилася до появи ще одного страху. Найнакше як містер Нетлі хоче поговорити з нею про свої почуття до Гарріт. Мабуть, він очікує на заохочення з її боку. Але вона не могла і не бажала виявляти ініціативу і розпочинати розмову на цю тему. Нехай він усе робить сам. Однак тиша була для неї нестерпною. При ньому це було зовсім неприродно вона трохи поміркувала, прийняла рішення і, силкуючись усміхнутися, почала. «Тепер, коли ви повернулися, може, вам цікаво буде дізнатися про деякі новини, котрі вас неодмінно здивують?» «Правда», – сказав тихо і спокійно, поглянувши при цьому на неї. «Якого гатунку новини?» «Оу, такі гарні, які тільки можуть бути. Новини про одруження». Трохи почекавши, наче намагаючись пересвідчитися, що Ема більше нічого йому не скаже, містер Нетлі відповів – Якщо ви маєте на увазі міс Ферфакс і Френка Черчилля, то про це вже я чув Як так? – скрикнула Ема, повертаючи до нього свої палаючі щоки Бо не встигла вона це сказати, як здогадалася, що по дорозі він міг зайти до пансіону місіс Годард? Сьогодні вранці я отримав записку від містера Вестона про парафіяльні справи В кінці якої він коротко розповів про те, що сталося Емі відлягло від серця, і трохи заспокоївшись, вона сказала «Мабуть, ви були менш здивовані, ніж усі ми, бо вже раніше щось підозрювали. Я не забула, як ви намагалися мене застерегти. Шкода, що я не прислухалася до ваших слів, засмученим голосом і тяжко зітхаючи. Мабуть, я була приречена на якесь засліплення. На якусь мить запанувала тиша. І їй здалося, що її слова не викликали в нього ніякого особливого інтересу Але раптом містер Натлі взяв її руку Притис до свого серця і тихо з притиском мовив «Моя люба Емо, час залікує рану Ваше гідне подивопочуття, ваші зусилля заради батька Я знаю, ви не дозволите собі...» Він знову притисів її руку і додав переривестим і притишеним голосом Найпалкіші дружні почуття, обурення. Який жахливий негідник! А потім уже гучніше і спокійніше. Незабаром він поїде. Невдовзі вони мешкатимуть у Йоркширі. Мені шкода її. Вона заслуговує на кращу долю». Ема зрозуміла його. І як тільки змогла взяти себе в руки після припливу приємного здивування, відповіла, схвильована таким ніжним співчуттям. «Ви надзвичайно люб'язні!» Але ви помиляєтесь, і я мушу вас поправити. Я не потребую вашого співчуття. Моя сліпота стосовно того, що відбувалося, змусила мене чинити по відношенню до них так, що мене за це завжди пектиме сором. Я не втрималася від дурної спокуси і сказала та зробила багато такого, що запросто могло зробити мене об'єктом неприємних припущень. Але я не маю ніяких інших причин жалкувати, що не дізналася про цю таємницю раніше. Еммо, вигукнув він, радісно поглянувши на неї. Ви й справді? Але відразу ж стримався. Гаразд, гаразд, я розумію вас. Я задоволений уже тим, що ви сказали. Так, він не є об'єктом ваших жалкувань. Сподіваюся, що невдовзі ви зможете збагнути це не тільки вашим розумом. Слава Богу, що ваша симпатія не переросла у щось серйозніше. Зізнаюся, що з вашої поведінки я ніяк не міг визначити міру ваших почуттів. Я міг лише бути певним, що ви віддаєте йому перевагу, хоча я завжди вважав, що він на неї не заслуговував. Він ганьбить ім'я чоловіка. Іхба ж він варти такої винагороди, як ця прекрасна молода жінка? Джейн, Джейн, якою нещасною ти будеш? «Містер Найтлі», – мовила Ема, намагаючись виглядати бадьорою, та насправді чимало знітившись. «Я потрапила в надзвичайно двозначну ситуацію. Я не можу дозволити вам уперто триматися вашої помилки. Однак, оскільки в результаті моєї поведінки створилося саме таке враження, то я маю стільки ж підстав соромитися визнати, що я ніколи не любила зазначену особу». Скільки б їх цілком природно мала і жінка, яка б зізналась у протилежному. Але я його ніколи не любила. Він вислухав її і нічого не сказав. Ема хотіла, щоб він заговорив, але він продовжував мовчати. Їй здалося, що вона мусить сказати ще щось, аби заслужити його поблажливість. Однак це означало ще більше принизити себе в його очах. Але вона продовжила. Мені майже нічого сказати на виправдання власної поведінки. Його залицяння сподобалися мені, і я не приховувала свого задоволення. Звичайнісінька, стара як світ історія, що нічим не відрізняється від тих, що траплялись і траплятимуться із сотнями представниць моєї статі раніше. Але від цього вона не стає більш простимою для тих, хто, як і я, прагнуть, аби їх зрозуміли». Численні обставини спричинилися до цієї спокуси. Він син містера Вестона. Він постійно приїздив сюди. Він завжди подобався мені. І дуже подобався. Коротше кажучи, яких би хитромудрих і численних виправдань я тут не наводила, всі вони зрештою зводяться до одного. Він утішив моє марнославство. І я із задоволенням дозволяла йому залицятися. Щоправда, з якогось часу і вже досить давно у мене почало складатися враження, що його залицяння позбавлені будь-якого сенсу. Для мене вони перетворилися на звичку, просто жарт, на щось таке, до чого не варто ставитися серйозно. Так, він справив на мене сильне враження, але не зачепив мої почуття. Я ніколи не кохала його. Тепер же я досі добре розумію його поведінку. Він і не мав бажання викликати в мене симпатію до себе. Це була просто ширма за якою він ховав свої справжні почуття, до іншої. Його метою було ввести в оману всіх, і ніхто не здатен був піддатися їй так швидко, як я. Однак мене не вдалося обманути. Доля вберегла мене. Тож, так чи інакше, але він не зміг на мене вплинути. Ема сподівалася, що в цьому місці вона дочекається відповіді. Декількох слів про те, що принаймні тепер її поведінка стала зрозумілою. Але він мовчав, поглинутий, як їй здалося, роздумами. Нарешті він більш-менш спокійним тоном сказав. «Я ніколи високо не ставив Франка Черчилля. Однак, може, дійсно недооцінив його. Я його майже не знав особисто. Так, декілька дріб'язкових розмов і все. І навіть якщо моя оцінка була правильною, він має можливість виправитися». З такою жінкою, як Джейн Ферфакс, він має добрий шанс. Я не маю підстав бажати йому зла, навпаки. Заради неї, чиє щастя залежатиме від його доброї вдачі та поведінки, я, звичайно ж, бажаю йому добра. Я не сумніваюся, що разом вони почуваються щасливими, сказала Емма. Здається, вони самовіддано і щиро кохають одне одного. Йому надзвичайно поталанило. Жваво відгукнувся містер Нетлі. Коли чоловік обирає собі дружину в такому молодому віці, у 23 роки, він зазвичай робить хибний вибір. У 23 роки отримати отакий подарунок? Скільки ж років щастя у чисто людському вимірі він має попереду? Поруч із ним жінка, що його кохає, кохання її безкорисливе, ця безкорисливість є невід'ємною рисою вдачі Джейн Ферфакс. На його благо все. Рівність становища, я маю на увазі становища суспільне, рівність у важливих звичках та манерах, рівність в усьому, крім одного. І це одне, оскільки чистота її помислів не підлягає сумніву, лише сприятиме його щастю, бо даватиме йому можливість забезпечувати її всім тим, що їй потрібно. Чоловік завжди бажатиме забезпечити жінці домівку кращу за ту, з якої він її забирає. І той, хто здатен це зробити, а Френк Черчилль здатен це зробити, неодмінно буде, як мені здається, найщасливішим із смертних. Френк Черчилль і справді є улюбленцем долі. Все обертається йому на користь. Він зустрічає на курорті дівчину, добивається її кохання, і навіть його недбале поводження не відлякує її. І ні він, ні його сім'я не змогли б знайти кращої за неї. Нехай би навіть вони об'їхали в пошуках увесь світ. На перешкоді стоїть його тітка. І ось вона помирає. Все, що йому залишається, це переговорити зі своїм дядьком. Його друзі просто рвуться допомогти влаштувати його щастя. Він усіх пошив у дурні. І все ж усі з радісною готовністю пробачають це йому. Нічого не скажеш, він і дійсно улюбленець дорі. А ви говорите так, наче заздрите йому. Я й справді заздрю йому. У певному відношенні він є об'єктом моїх заздрощів. Ема затимувала подих. Здавалось, іще пів слова, і вони заговорять про Гарріт. Тож вона негайно вирішила по можливості змінити тему. Її план був такий вона заведе розмову про щось зовсім інше, про дітвору на Брансвік Сквер. Але тільки вона розкрила рота, щоб заговорити, як містер Нетлі перебив їй такими словами. «Ви, я бачу, не хочете питати, в чому полягає моя заздрість. Значить, це вас зовсім не цікавить. Ви така розважлива, Еммо, Але особисто я не хочу бути розважливим. Зараз я скажу вам те, про що ви не захотіли питати. Хоча через мить я можу про це пожалкувати. Ой, тоді не треба нічого казати. Не треба». Енергійно запротестувала вона. «Трохи зачекайте, подумайте. Може, не треба поспішно робити якихось важливих заяв?» «Я дуже вам вдячний», – мовив він глибоко ображним тоном і більше не промовив ані слова. Задавши йому болю, Емма страждала сама. Він хотів довіритись їй, може порадитися з нею. Чого б це й не коштувало, вона мусила вислухати його. Вона могла б допомогти йому прийняти рішення або схилити його до нього, Могла б просто похвалити Гаррієт або, зміцнивши його рішучість, визволити його із того стану нерішучості, котра для такого розуму, як у нього, була гіршою за будь-яку альтернативу. Вони підійшли до будинку. Ну, що, підете додому? запитав містер Нетлі. Ні, відповіла Емма, який його все ще прагнічний голос лише надав рішучості. «Я б хотіла іще раз пройтися туди і назад». Містер Парі ще не пішов», – зробивши кілька кроків, вона додала. «Я вас щойно так безсеремонно перебила, містер Натлі, і боюсь, що тим самим завдала вам болю. Але якщо ви бажаєте відверто поговорити зі мною, як друг, чи спитатися моєї думки про якісь ваші міркування, то як друг я до ваших послуг. Я вислухаю все, що ви збираєтесь мені сказати». І я, не криючись, скажу вам те, що думаю, як друг, повторив містер Найтлі. Еммо, мені не подобається це слово. Ні, я не хочу. Зачекайте, а власне, чому я вагаюся? Я й так уже зайшов надто далеко, аби щось приховувати. Я приймаю вашу пропозицію, Емо. Яким би дивним це не здавалось, я її приймаю і звертаюся до вас як друг. Тож скажіть мені. «Я маю хоч якісь шанси на успіх!» Він замовк, усіляко намагаючись збагнути те враження, яке справило його запитання. Вираз його очей приголомшив і потряс її. «Моя найдорожча на світі Еммо, мовив він, «бо для мене ви завжди будете найдорожчою, як би не скінчилася наша сьогоднішня розмова. Моя найдорожча, всім серцем кохана Ему. Дайте мені негайну відповідь. Скажіть «ні», коли так судилося. Та вона не знала, що й сказати. Ви мовчите? Скрикнув він надзвичайно збуджено. Ви зовсім нічого не сказали? І наразі мені більше нічого не потрібно. Украй схвильована такою несподіванкою, Емма ледь не зомліла Мабуть, найвиразнішим її відчуттям був острах прокинутися від щасливого сну. Еммо. «Я не майстер виголошувати промови», – продовжив незабаром містер Найтлі голосом, у якому звучала виразна і щира ніжність, в яку просто неможливо було не повірити. «Коли б я кохав вас менше, то міг би говорити про це більше. Однак ви добре мене знаєте. Від мене ви чуєте лише правду. Я часто докоряв вам, читав вам нотації, і ви ставилися до цього так терпляче, як ніяка жінка в усій Англії». Тож, люба моя Емо, вислухайте правду, яку я вам зараз скажу, так само терпляче, як ви це робили раніше. Може, вам не зовсім подобається сама манера? Бачить Бог, мабуть, залицяльник із мене не дуже-то добрий. Але ви зрозумієте мене. Наразі я лише хочу почути ваш голос. Тож не мовчіть, благаю вас. Поки він говорив, Емен Розум напружено працював і, з казковою швидкістю думки, устиг збагнути, не пропустивши при цьому жодного слова, точний сенс усього, що відбувалося. Вона зрозуміла, що сподівання Гарріет були абсолютно безпідставними. Це була помилка – омана. Така ж цілковита омана, в якій раніше перебувала й вона сама. Що Гарріет була для нього нічим, а вона – усім. Все те, що вона казала, маючи на увазі Гаррієт, сприймалося ним як висловлення її власних почуттів. Вона зрозуміла також, що її схвильованість, її сумніви, її небажання розмовляти містер Найтлі сприймав як намагання розхолодити його, як вияви відсутності симпатії до нього. Ема порадувалася не тільки цим відкриттям, що змусила їй щокером'янити від щастя. Вона пораділа також з того, що не що таємниця Гарріет не встигла злетіти з її уст. І вона твердо вирішила нікому і нічого про це не говорити. Це було тепер єдиною послугою, яку вона могла надати своїй бідолашні подрузі. Бо не мала Ема тієї здатності до героїчних почуттів, котрі могли б спонукати її благати містера Нетлі, перенести свої почуття з неї на Гарріет як найгіднішу з них двох, чи просто взяти і шляхетно відмовити йому раз і назавжди, без пояснення причин. Бо він дійсно ніяк не міг одружитися з ними обома. Їй було до болю шкода Гарієт. Вона відчувала щире розкаяння, але ще не втратила голову під впливом шляхетних почуттів і не збиралася діяти всупереч здоровому глозду і тим можливостям, що перед нею відкривалися. Вона завела свою подругу в халепу, і це буде її вічним докором. Але сильним, як і її почуття, Сильним, як ніколи раніше, було її переконання, котре полягало в тому, що вона мусить засуджувати будь-яку подібну партію, як абсолютно для неї неприйнятну, як недостойну і принизливу. Тепер їй нічого не перешкоджало, хоча шлях, який мала пройти, не був гладким. Тож вона заговорила, відгукнувшись на його благання, що відповіла йому: те, що й мала відповісти, як справжня пані Вона сказала йому достатньо, щоб продемонструвати відсутність причин для Вічаю І щоб заохотити його сказати більше самому В якийсь момент його дійсно охопив Вічай Йому так суворо веліли виявляти обережність і мовчати Що на певний час він втратив усяку надію Вона почала з того, що відмовилася слухати його Потім сталася раптова переміна Її пропозиція пройтися трохи ще, після чого вона поновила розмову, як і щойно поклала край. Це було так несподівано. Ема розуміла, що вчинила непослідовно, але містер Найтлі милостово задовольнився сказаним і не прагнув ніяких подальших пояснень. Рідко, дуже рідко людям відкривається вся правда. Рідко трапляється так, що хтось не намагається щось хоч трохи, але приховати – а хтось розуміє все цілком правильно. Але в цьому випадку те, що неправильно зрозумілою була поведінка, не мало суттєвого значення, бо почуття були зрозумілі правильно. Містер Найтлі не міг приписати Еммі наявність більш чуйного серця, ніж те, що вона мала, чи серце більш схильного відгукнутися на його почуття. Виявилося, що містер Найтлі зовсім не підозрював про той великий вплив, що він має на Ему. Він приєднався до неї під час її прогулянки серед чагарників зовсім не для того, щоб цим впливом скористатись, а пішов за нею тому, що його турбувала її можлива реакція на новини про заручення Френка Черчилля, не переслідуючи при цьому ніякого власного інтересу. Ніякого власного інтересу взагалі. Він просто сподівався, якщо вона йому дозволить, розрадити її і вгамувати біль. Усе інше – це була гра моменту, безпосередній вплив почутого на його душу. Її запевнення в цілковитій байдужості до Френка Черчилля в тому, що серце її вільне, викликали у нього радісне схвилювання і породили надію на те, що з часом йому, можливо, вдасться завоювати її прихильність. Проте це не була надія на теперішнє. У той нетривалий момент, коли почуття взяли гору над розважливістю, він лише хотів почути, що йому не забороняють такої спроби. Тим більше захоплюючими стали для нього ті радісні перспективи, що поступово відкрилися йому у ході їхньої розмови. Виявилося, що він уже має ту прихильність, яку тільки збирався просити дозволу прагнути. Всього лише за півгодини він пройшов від стану повної душевної пригніченості до чогось настільки схожого на абсолютне щастя, що іншого іменя дати цьому не можна було. Переміна, що відбулася в її душі, була такою ж самою. Ці півгодини дали кожному з них безцінну впевненість у тому, що їх кохають. Однаквою мірою звільнили кожного з них від незнання, ревнощів та недовіри. З його боку це були задавнені ревнощі, давні як його суперник, чи навіть як одні лише очікування на його приїзд. Приїзд Френка Черчилля. Він покохав Ему і почав ревнувати Френка Черчилля приблизно в один і той же час. Причому, мабуть, саме почуття ревнощів відкрило йому очі на його кохання. Саме ревнощі до Френка Черчилля змусили його податися до Лондона. Вилазка до Боксхіла була останньою краплею. Йому вже несила було знову і знову споглядати оті відверто захочувані залицяння. Він поїхав, аби навчитися бути байдужим. Але виявилося, що він поїхав не туди, куди треба. Будинок його брата повнився домашнім щастям. Роль жінки в домі була дуже важливою, а Ізабелло надто сильно нагадувала Емму, відрізняючись лише разючою відсутністю тих якостей, котрі так яскраво виявлялися в її сестрі, яку він часто згадував, і якоб усе одно не зміг забути, якби навіть пробув там довше». Додому він їхав під дощем, а прийшов до них відразу ж після обіду, щоб побачити, як найулюбленіша і найдорожча йому людина, бездоганна, попри всі свої недоліки, переживе останню новину. Він застав її схвильованою і засмученою ну й падлюка ж цей Френк Черчіль. І тут вона заявляє, що ніколи його не кохала. Виявилося, що Френк Черчіль не такий уже й визнаєний негідник. А коли вони повернулися до будинку, то це вже була його Емма. І душею, і тілом. Тож, коли б Френк Черчилль спав йому на думку саме в той момент, то, мабуть, він би видався йому вельми добропристойним чолов'ягою. Емма. Джейн Остін. Книга 3, розділ 14 Почуття, що з ними Ема повернулася в будинок, були абсолютно протилежними тим, з якими вона його покидала. Тоді вона сподівалася лише на деяке полегшення своїх страждань, а поверталася, вся тріпочучи від щастя і надіючись, що це щастя лише зросте, коли солодкий трепет менеться. Вони сіли чаювати. Та сама компанія навколо того самого столу. Як часто збиралися вони отак раніше. І як часто раніше їхні погляди зупинялися на тих самих кущах і тій самій галявині, спостерігаючи їхній так само чудовий вигляд у променях сонця, що хилилося до горизонту. Але ніколи раніше не було такого стану душі, ніколи не було такого настрою. Тож Еммі довелося докласти певних внутрішніх зусиль, аби знову стати такою ж двайливою господиною чи навіть просто турботливою дочкою. Бідолашний містер Вудхаус і не підозрював про ту змову проти нього, що визрівала в серці чоловіка, якого він вітав із такою необачною сердечністю і в якого так турботливо питав, чи не застудився той під час поїздки верхи під дощем. Якби він міг знати, що коїться в того в серці, то точно перестав би турбуватися про стан його легенів. Але не маючи і щонайменшого уявлення про нещастя, котре насувалося, зовсім не помічаючи нічого незвичного у вигляді обох, він спокійно переповідав їм усі ті новини, що розповів йому містер Перрі. Із великою мірою самовдоволення говорив собі і говорив, абсолютно не підозрюючи, про що вони могли йому розповісти у свою чергу. Поки містер Найтлі залишався з ними, Ема почувалася як у лихоманці. Та коли він пішов, почала потроху відходити і заспокоюватись. А протягом безсонної ночі, котра була платою за такий емоційний вечір, вона виявила два надзвичайно важливі моменти, які змусили її відчути, що навіть її таке безхмарне щастя не позбавлене неприємного осадку. Це її батько Ігайєт. Залишившись на самоті, вона сповна відчула тягар своєї відповідальності за обох, Проблема полягала в тому, як найкраще забезпечити їхній душевний комфорт. Стосовно її батька, питання було вирішено досить швидко. Ама ще не знала, думку містера, з цього приводу, але коротка нарада зі своїм власним серцем змусила їй прийняти надзвичайно серйозне рішення. Вона ніколи не полишить свого батька. Вона навіть поплакала трохи над тим, що взяла на душу гріх навіть подумати про таке. Доки він живий... Це мусить бути лише заручені Але вона тішила себе тим, що навіть саме зникнення загрози її переїзду Вже сприятиме поліпшенню його душевного спокою Як учинити найкраще по відношенню до Гарієт було проблемою складнішою? Як убезпечити її від непотрібних страждань? Як найкраще спокутувати свій гріх перед нею? Як не перетворитися на її ворога? Ці питання бентежили і засмучували її надзвичайно. їй доводилося подумки знову і знову проходити через усі ті гіркі докори та жалі, що незмінно супроводжували цю тему. Зрештою, Ема дійшла висновку, що їй і досі треба уникати зустрічі з нею, а все, що потрібно, сповіщати в листах. Вона вирішила також, що надзвичайно бажано було б на деякий час кудись забрати її з Гайбері. Потім, подумавши ще трохи, вона майже впевнилася в думці, що доцільно було б отримати для неї запрошення відвідати Брансквік-сквер. Ізабелі сподобалася Гаррієт, а Гарріет неодмінно сподобалися б декілька тижнів, проведених у Лондоні. Наскільки Емма знала Гаррієт, та завжди мала потяг до всього нового та незвичного. Їй неодмінно сподобається споглядати вулиці, бувати в крамницях, бавитися з дітьми Ізабелли. У будь-якому разі цим вона доведе власну чемність і доброзичливість самій собі. Бо саме вона мала зробити все, як належить. А поки що їм треба розстатися, відвертаючи той злощасний день, коли доведеться зустрітися знову. Ема прокинулася рано і написала листа до Гарріт. Це заняття налаштувало її на такий серйозний та майже сумний лад, що містер Найтлі, підійшовши до Гартфілда на час сніданку, підоспів якраз вчасно. Їй знадобилося додаткові поцуплені у батька півгодини, щоб вони з містером Натлі, висловлюючись буквально і фігурально, могли ще раз прогулятися і пройтися тією самою темою. І тільки після цього вона змогла повністю поновити той щасливий душевний стан, в якому перебувала минулого вечора. Після його відходу спливло зовсім небагато часу. І не встигла вона й подумати про когось іншого, які принесли листа з Рендулза, грубезного листа. Ема спробувала здогадатися, про що в ньому йдеться, і подумала, а чи так уже й потрібно його читати. З Ренком Черчілем їй ділити було вже нічого, їй не потрібні були ніякі пояснення, вона тільки й хотіла, щоб залишитися на самоті зі своїми думками. До того ж, була впевнена, що навряд чи зрозуміє те, що він написав. Однак, як би їй це не було гидко, все одно вона мусила подолати цього листа. Ема розпечатала пакунок, так і є. Записка від місіс Вестон, якою та упереджувала листа, що їй написав Френк. З величезним задоволенням люба Емо, пересилаю вам вміст цього пакунка. Я знаю, що ви поставитеся до цього листа належним чином, і майже не сумніваюся, що він справить на вас приємне враження. Гадай, ми більше ніколи не будемо суттєво розходитися в наших думках про його автора. Але не буду втомлювати вас довгою передмовою. У нас все гаразд. Цей лист допоміг мені вилікувати всю ту нервозність, від якої я останнім часом страждала. Мені не надто сподобалось, як ви виглядали у вівторок, але то був похмурий і непривітний ранок. І хоча ви ніколи не зізнаєтеся, що погода справляє на вас вплив, все-таки мені здається, що при північно-східному вітрі всі почуваються недобре. Я дуже співчувала вашому татові, коли у вівторок у другій половині дня і вчора вранці була буря. Але з полегшенням довідалась учора ввечері від містера Перрі, що погода не спричинилася до погіршення його здоров'я. Ваша АВ Місіс Вестон Ема розкрила листа, адресованого Місіс Вестон. Вінзор, липня місяця, Шановна пані, якщо ви правильно мене зрозуміли вчора, то цей лист не буде для вас несподіванкою. Але все одно, я знаю, що ви прочитаєте його з доброзичливою цікавістю. Ви сама доброта. Хоча для того, щоб простити мені деякі моменти моєї колишньої поведінки, може ледве вистачити навіть запасів вашої доброти. Але головне, що мене простила та яка має ще більше підстави гніватися на мене. Я пишу, і впевненість моя зростає. Людині заможній важко бути смиренною. Я вже двічі просив пробачення, і двічі настільки успішно, що в мене може виникнути нахабна впевненість у тому, що ви мене теж пробачите, а також ті з ваших друзів, які мають хоч якісь підстави на мене ображатися». Спробуйте і ви, і ваші друзі, неодмінно спробуйте правильно збагнути характер мого становища, коли я вперше приїхав до Рендолза. Зважте на те, що я з собою я привіз таємницю, котру не можна було розголошувати за жодних обставин. Таким був факт. Інша справа – чи мав я право опинятись у ситуації, що потребувала такої таємничості? Я не збираюсь обговорювати тут це питання. Для кращого розуміння тієї спокуси, котра спонукала мене вважати, що таке право я маю, відсилаю всіх занудливих моралістів до цегляного будинку в Гайбері. З підйомними вікнами внизу та з вгорі. Я не смію спілкуватися з нею відверто. Гадаю, що мої труднощі, пов'язані з тодішнім станом справ в Венскомі, відомі надто добре, щоб про них розводитися. Перед тим, як ми розстались у Веймуті. Мені пощастило умовити її, спонукавши найчеснішу та найнепоступливішу жінку на світі змилуватися наді мною і погодитися на таємні заручини. Коли б вона мені відмовила, то я просто збожеволів би. Але у вас уже готове запитання. А на що я при цьому розраховував? На що сподівався? На що завгодно? На все? На час? Щасливий випадок? Слушну нагоду? поступову зміну ставлення і настроїв, емоційний порив, власну впертість, на здоров'я і на дугу. Я сподівався на будь-яку добру обставину, бо я забезпечив собі головну – її благословенну обіцянку берегти вірність і листуватися. А якщо ви потребуєте подальших пояснень, то нагадаю вам, шановна пані, що я є сином свого батька і маю щастя успадкувати від нього – ту схильність сподіватися на краще, з якою не зможуть зрівнятися ніякі успадковані будинки чи землі. Тож, бачите, за яких обставин відбувся мій перший візит до Рендолза. І тут я не можу не почуватися винуватим, бо цей візит можна було б нанести і раніше. Пригадайте, і ви побачите, що я не приїздив до Гайбері, доки там не з'явилася міс Ферфакс. Оскільки тим самим я виявив неповагу до вас, то сподіваюся, що ви негайно пробачите. Але для того, щоби спонукати до співчуття і пробачення свого батька, мені доведеться нагадати йому, що відкладаючи свій приїзд, я тільки втратив благословенну можливість познайомитися з вами раніше. Сподіваюся, що моя поведінка протягом тих щасливих двох тижнів перебування з вами не давала підстав для докорів на мою адресу за винятком одного моменту. І тут я підходжу до основної, дійсно важливої частини своєї поведінки під час мого перебування з вами, яка викликає моє глибоке занепокоєння і потребує ретельного і делікатного пояснення. Про мій Вудхаус я згадую з величезною повагою і найтеплішим почуттям дружби. А мій батько, певно, хотів би, щоб я згадував її ще із почуттям великого сорому. Вчора він, мимоволі, сказав декілька слів, які засвідчили його думку з цього приводу. Тож я визнаю, що тут є певні причини, аби мене засуджувати. Дійсно, моя поведінка по відношенню до Міс Вудхаус була більш промовистою, ніж слід. Для того, щоб краще приховати таку важливу для мене таємницю, я змушений був більш, ніж дозволено, скористатися тими дружніми стосунками, які неминучі між нами виникли. Я не можу заперечувати, що Міс Вудхаус була лише вдаваним об'єктом моїх прагнень, але я заявляю, і я не сумніваюся, ви повірте моїй заяві, коли б я не був певен у її байдужості до мене, ніякі корисливі мотиви не спонукали б мене піти на це. Якою приязною і приємною Міс Вудхаус не була, вона ніколи не справляла на мене враження дівчини, котру неважко звабити. І те, що вона не мала ніякої схильності почувати симпатію до мене, було і моїм переконанням, і моїм бажанням. На мої залицяння вона відповідала з невимушеною, дружньою і доброзичливою грайливістю, котра цілковито не влаштовувала. Здавалося, ми добре розуміли одне одного. Якщо взяти її та моє становище, то я просто мусив виявляти такі знаки уваги до неї, і гадаю, що саме з розумінням цього вони і сприймалися. Не знаю, може й дійсно міс Вудхаус почала щось підозрювати ще до того, як скінчилися два тижні мого перебування. Коли я зайшов до неї попрощатися, то пам'ятаю, що був за крок від розкриття таємниці. І тоді мені здалося, наче вона про щось здогадується. Не сумніваюся, що відтоді вона стала підозрювати про мій секрет, принаймні частково. Може, вона і не збагнула всього, але завдяки своїй кмітливості зрозуміла частину. Це точно. Якщо поглянути на цю справу без нинішніх обмежень, то ви неодмінно побачите, що для неї вона не стала якоюсь цілковитою несподіванкою. Часто міс Вудхаус натякала мені про свою обізнаність.